Jag heter Linnea Pettersson och jag är hemlös i sju veckor. Istället för att sova i en busskur tänker jag ta mig resväska och sova hos så många som möjligt i min journalistklass jom tolv. Så följ med mig på resan bland roliga barndomsminnen, framtidströmmar och diskussioner kring vad som hänger upp på väggarna. Linnea flyttar in. Idag så kommer jag inte att flytta in åt någon i klassen, utan istället så tänker jag att ni får flytta in hos mig. Jag sitter här i en lägenhet med ett kök, köksbord, soffa, tv, säng, en hall och en toalett. Vilket är precis vad man behöver när man är student. Tyvärr så kommer jag inte kunna bjuda på mat så här via radion. Men jag tänkte istället bjuda på lite minnen som jag har från min resa. Upplevelser. Och jag tänker bjuda på lite sammanställningar som jag har gjort nu efter den här resan. För vad är det egentligen som rör sig i huvudet på en journaliststudent som alldeles snart ska kastas ut i verkligheten? Under min tid som hemlös så sov jag hos 36 personer i klassen och jag tycker att det är helt fantastiskt att det var så många som ställde upp. Och lärt mig komma hem till er. Jag är jätteimponerad. Och jättejättetacksam för att ni lärt mig göra det här. Sen är jag också tacksam för alla er som. Kanske öppnade den dörren någon gång när jag kommer med en tung väska och bar på. Eller alla er som har lyssnat på det här programmet. Det är jätteroligt att höra. Och jag uppskattar det verkligen. Sen är det klart att. Vissa gånger under den här resan så har det varit jobbigt och jag har haft lite energi. Men jag har fått igen det ändå. Jag tycker att det är jätteintressant att höra på alla era berättelser och att det är så många som verkligen öppnar upp sig för mig. För det har varit jätteroligt. Jätte kan du prata med fyra jag brukar vara i en sim. Jag, såg. jag <laughs> Nej. Kasta in fyra på en och samma gång. Kom du klippa ut allting nu som får mig att låta dålig. Nej. Nej. Du kommer klippa ut när jag låter bra. <laughs> ja, är rätt. Uh, den stora förändringen är att jag känner en människa i korridoren. <laughs> yes. Är det han som tvättar? <laughs> ja. <ratt> jag kunde det att att sova Jag tänkte att den där kunde lukta lite skumt Och så såg det ut vad det var Så tänkte jag Det luktar lite fiskigt är en dill Vad var det det stod eh, Svagt S posit var... Positiv effekt på honom en... <ratt> <ratt> ja. Det är alltså inget knark Det är inget dråk jag Får du skratta ofta? Ja Fast jag, skatt, jag är mest fnittrad. Det är lite, lite jobbigt nästan att göra det. Du ja. säger du och skrattar ja. inte. Nej men vad jag vet att jag är lättare att kunna slå det. Jag var sjukt säga Det Järna, var sjukt. Ja. Och på andra sidan av det här spektrumet så har det också varit väldigt intressant att lära känna alla klasskompisar bättre. Alla de här samtalen som man har haft klockan Två tre på natten någon gång, både med och utan mikrofonen på. De har varit helt fantastiska. Och det är sådana samtal som har fått den här resan att bli så mycket bättre. Men sen känner jag mig så här stolt i hjärtat när min lillebror vill prata med mig, te sig till mig eller göra något fint för min skull. Då, då känner mig som en stolt stora syster. Och det är typ den bästa känslan. Det blir lite problematiskt att liksom, liksom prata om det i termer av liksom beroende och sådär. Man, man har ett behov av det kanske. Mer. Mm. Alltså, liksom behov av en, eh, av en fylla liksom, eh, på något sätt. Och att eh, leva livet utan fyllan är eh, det är inget liv värt att leva liksom.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 Jag fick veta det här klockan fyra på eftermiddag eller någonting. Eh, klockan tio morgonen efter så började eh, oper operationen. Jag var väl lite bitter kanske när, eh, när den här utbildningen började. I början. Liksom. Men nu tycker jag inte jag är lika bitter längre. Så eh, bitter mycket som har jag försvunnit. Ja, faktiskt. Nej.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 Som bara kommer in och berätta precis hur du ska göra allting. Och så bara gör du det så blir allting rätt. Men den menton existerar inte. Det är också alltså så här, typ ens föräldrar som man gick och rådfrågor och sa De har fan en jävla aning om vad du ska göra. Och det har inte du heller. Vilket ju är sjukt jävla läskigt. Och samtidigt ganska befriande. För då, om, om du inte har någon aning om vad du ska göra då kan du göra vad du vill. För mig är det ganska naturligt att hålla en skeptisk ståndpunkt till åtminstone extraordinära antaganden. Om man kommer med större antaganden det behöver det inte vara så stora som att det finns en gud. Men det finns ju ett spektrum av antaganden. Och jag försöker hålla mig skeptisk tills dess att man har belagt det man försöker att säga helt enkelt. Och jag tycker det är en sund hållning att fler, fler människor borde göra så. hos min klasskompis Martina Sandström- så gjorde hon en intervju med mig- som hon skulle använda till ett radioprogram- i Radio Show. Och där pratade vi om- hur det var att sova på olika soffer- och hur det var att lära känna- sina klasskompisar på ett annat sätt- som man kanske inte har gjort tidigare. Och Martina, hon har varit snäll nog- att låta mig använda den här intervjun- till det här programmet. Du har ju fått en ganska bra respons från- från klassen. Eh, och du har... Du har några veckor kvar som du ska hålla på med det här. Hur, hur orkar man? Man har en bra grundinställning. Tror jag. Alltså jag, jag har bara stängt av. Liksom man kör på. Jag vet inte. Man man, man vet att man inte kommer ha egen tid. Och man kommer inte kunna sitta och eller jag ligga i sängen och surfa på datorn och inte göra någonting i en hel dag. Man vet det, utan man är inställd på att det kommer ta mycket energi och att man kommer köra på. Och jag trodde ju att jag skulle bli väldigt socialt trött och att jag inte skulle åka prata med människor men jag har bara blivit mer. tycker det är jättekul att prata med människor helt plötsligt. Eller sådär, man känner sig ensam på något sätt när man inte pratar med människor på en timme. Så det är jättekul. Det är det någonting som också du kommer bära med dig efter det här eh, säkerligen? Ja, både journalistiskt, intervjuteknik och sådär. Men även, man har ju utvecklats som människa, mm. som det så fint heter. Nej, men eh, man har upptäckt nya sidor hos sig själv. Att det är inte så jobbigt att prata med människor. Det, man får ju en helt ny bild av klassen också. Mm. Och människor överlag att... Pratar man med dem så inser man att det finns mycket mer än det man ser i klassrummet. När man bara ser en parstånd. Mm. Och, och hur är det så. då liksom, att få en helt annan bild? För jag tänker mig att du, du har väl fått höra en och annan liksom, berättelse. Och du får komma väldigt nära in på. Mm. Hur tar du det? Har du liksom din journalistiska roll där? Eller hur blir det liksom, rent känslomässigt? Alltså jag, jag är ju... Jag har bestämt mig för att... Jag är ju egentligen en väldigt stor skallbank just nu i klassen. Men jag har bestämt mig för att jag inte ska säga någonting som jag får reda på. Mm. När jag sover över hos folk. För ibland så blir... När man sitter och pratar i fem timmar i sträck så kommer man till slut på de här djupa samtalen. Både med mikrofonen på och mikrofonen av. Mm. Och då, då får man ju helt enkelt vara väldigt tacksam för att personen väljer att lita på en så mycket att de berättar sådana saker. Mm. Och så får man man öppnar sig själv också så man delar ju med sig av sig själv också. Mm. så att det blir väl lite en blandning både journalistiskt och privat känslomässigt mm. tror jag. Det blir nog speciell blandning. Ja, för jag tänker mig du får ju ändå du bär ju ändå med dig de här berättelserna och liksom du känner inte att det liksom påverkar det är negativt just att du kanske blir deppig av det du får höra eller så. Vissa saker är ju inte jätteroliga att höra så när folk berättar lite jobbiga saker de har varit med om men samtidigt så känner man att folk väljer att berätta och de tycker det är skönt att prata av sig och sådär. Men jag har ju inte fått höra något såhär jättejättejätte jätte, jätte, superjobbigt. Mm. Så det är ju skönt. Men det, det får vi ju se när det kommer kanske, om det kommer. Mm. Jag tror inte jag skulle kunna tänka mig att göra det här igen faktiskt. Det är så här en engångsprojekt. Men du ångrar ingenting, säger du? Nej, det är jättekul att göra det. Men du skulle inte vilja göra det igen? Nej, utan det är, det är en sån... Jag tror inte jag får ut så mycket av det nästa gång. Det är en sån här grej som man tycker är roligt en gång, men det tar ju jätte, jättemycket energi. När jag var hemma förra helgen hos mamma och pappa så sov jag minst elva timmar varje natt. För jag var verkligen helt slut. Mm. Så det tar ju jättemycket energi. Men För man uppe sent? Ja, för de flesta samtalen blir som bäst framåt småtimmarna. Jag kommer inte orka vara uppe så länge. Det kommer inte jag heller. Jag <laughs> Några veckor efter det att jag hade sovit hos Martina så pratade jag med Louise Volke och Desiree Videl, som lite blev min trygga hamn under det här projektet. Nej hon inte har sovit hos någon i klassen, hon har sovit hos oss. Ja, det har blivit lite som att hon får komma till oss och landa ibland. Och sen har jag haft mina saker att se. Mm. Det känns som att vi har lärt känna varandra på ett mm. annat sätt mm. som man inte var beredd på. Hur då? Tänker inte du, känner inte du så? Ja men om vi ska prata om att du har bott lite hos oss så Alltså det har inte varit jättemycket Men det har varit en del Och det har blivit så här... Men typ när man bor ihop med någon så lär man känna Andra sidor av den Vad är det för nya sidor som ni har upptäckt hos mig? Du är väldigt morgontrött <laughs> Ja, det jag kan ta ett tag för att komma igång <laughs> Det här visste jag redan innan Men det här har blivit ännu tydligare Att du har väldigt mycket idéer hela tiden Mm, mm. Det så här, ibland så bara kommer de så här. Ja, mm. Som kulspruta. Och det oh. är bra. Det är bra. sen har de oftast utåt också för att jag märker att jag inte kommer kunna göra allt. Fast det här har du gjort. Du har mm. gjort Linnea för Du har bott hemma hos massa folk i klassen. Hur många har du bott hos? 33. 33. 33. Det börjar väl nästan som en fin idé också. Nej. Nej. Det bara med att jag ringde till Desiree Ja, och så pratade vi om det här att du skulle vara hemlös. I sju veckor. Ja. Men det var på någon festvis att du gjorde en lista. Ja just det för sen var det på min födelsedagsfest. Ja. Var det nog ja. jag, Nej det var det inte för det var någon annan gång jag var hemma och under sommaren. Ja det var nog. Ja. Det var fest hela det var sommaren hos oss. Så, ja. ja. så var det många i klassen och så frågade jag dem om de skulle kunna tänka sig att ställa upp. Mm. Och så kunde de det ja. och sen så smsade jag runt lite mm. såhär random personer i klassen. Och sen så ville de flesta ställa upp. Tänkte då kan jag nog få ihop sju veckor. Ja. Det började hemma hos oss. Fast, det, ja, men det började. Ja, det var ett samtal där. Ja. <laughs> jag kommer ihåg det jätteväl. För du skämtade om att jag skulle ja, ja, kunna ja, alltså sova hos det, det, var, det var verkligen. Det var ett skämt. För du sa någonting så här, ja, Men det kommer ordna, Vi pratade om att ja, men det ordnas ju alltid. Det finns alltid någon soffa man kan sova på. Och Jag sa att du kunde sova hos oss. Och så sa vi liksom att, ja, men typ att dina närmaste så här. Du kan sova lite där. Och, jag, och då skämte jag och sa: Ja, men du skulle kunna sova en natt hos varje person, typ. Och så sa jag: Ja. Ja. ja, det ska jag göra Ja men det var typ lite så, det var verkligen skämt Först men sen så blev det bara... Nej, men Hon skulle ju faktiskt kunna göra det mm. Och sen så kom mikrofonen med Helt plötsligt Och sen så kom mina vännerboken med Och sen så ja. Mm. Ja. Och så gjorde du det så blev det så. Och så har du, det har gått 33 program på show nu mm. Mm. Och du har varit jätteduktig Ja, tack gud alltså, jag verkar jag tänkte jag också som har öppnat <laughs> fått anpassa era liv efter när jag ska in och hängta mig på jag har ju jobbat ja. konstant med det här liksom. eller hur ja. jag förstår inte hur du har klarat skolan Nej. samtidigt Det, det vet jag inte det. jag har inte fått se det <laughs> <laughs> <laughs> ja kommer du sakna och vara hemlös? ja men på ett sätt kommer jag göra det mm. faktiskt det, det kommer bli jag vet inte, antingen så kommer jag nu bli väldigt osocial och inte vilja prata med någon eller så kommer jag vara mm. sån som, som ringer hela tiden och vill hitta på saker, mer än vad jag var innan. Du kanske börjar ringa till andra mm. människor, alltså de som du fått kontakt med under. Mm. Jo, ja, men jag tänker att det blir nog så kanske. Jag hoppas att det blir så. Också. Och ha varit bäst och ha varit sämst. vad som har varit bäst är ju och, och, alltså alla de här samtalen man har haft typ klockan två på natten hos folk. Mm. Det är då det börjar bli roligt. Uh, och det som har varit sämst Är nog ändå att Det har tagit väldigt mycket energi Och varit lite trött bland det. Men det men, men, men sen till slut så lärde man sig Att sova hos folk Även om man inte kände sig riktigt bekväm liksom, mm. Eller sådär Så det, jag bara somnade överallt och ingenstans När jag flyttade runt hos mina klasskompisar så hade jag alltid med mig en liten lila bok som är en Mina vännerbok där klasskompisarna då fick fylla i till exempel för favoritsportgrenar om de föredrar pizza eller hamburgare, om de tycker att de är blyga eller inte. Och en fråga som ledde till många roliga berättelser är frågan vad är det pinsammaste som du har upplevt? Men eh, när jag var liten var jag då, så här skulle jag spela handboll. När jag var liten så hade jag långt och så alla rådde så här riktigt. Vågigt och fint, blond. Och så skulle jag gå in i omklädningsrummet i en handbollsmatch och byta om. Så hör jag en röst bak. Nej, nej, nej, det är killarnas årvaktmästare alltså, som kom och tog tag mig. När jag kom så här, första dagen i skolan och bara, med min nya silo som jag var stolt över typ.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 Jag skulle skämta med min pappa och dröja ner hans kalsonger. Eh, eller så här, vattnet. Sim. Simbyxor. Och så dröjde jag ner någon annans. Nej! Ja. <laughs> Vad är det pinsamaste du har gjort? Jag spydde på konsum. Oj! Hur gammal var du då? Åtta. Så gick vi iväg. Och så kom han smygande bakom mig och tog tag i mina byxor. Och drog ner dem i matsalen.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 Det tyckte jag var jätte, jätte pinsamt då. Ja. Men det är ingenting som jag verkligen är så här, Nu måste känna av. Och så har vi typ checka popcorn och dansa dansstopp Och sen så kom en farsa in mitt i allting. Och började dansa svinmycket. Han tyckte säkert att han var asrolig liksom. Och mina kompisar tyckte också att han var skitkul. Har jag fattat efterhand. Men jag tyckte det var så jävla pinsamt. Och jag började grina jättemycket. Och jag mådde så dåligt över det där. Efter det. Och vi gick runt och var jävligt tuffa. Och sen var halkade. Var typ drunkna i den där delpölen. Fick jag gå runt i eh, två kilo lera på kroppen. Och gick och svor och var sjukt otrevlig runt alla som inte förbi. Och sen så, så började min kompis skrika så här rakt ut. Eh, och jag förstod ingenting så jag också flög upp så här och började skrika. Hon var det var en spindel typ så här. Jag ba, Jaha. <laughs> Det var jättepinsamt så folk kollade på oss. En gång, så en gång, flera gånger Men en av gångerna så satt vi i, I hallen och så var det Stormöte liksom Där alla alla hade samlats Och satt ner eh, Och skulle lyssna på, på Vår ledare Och eh, då så rullade jag bak upp På ryggen och lägger av en sån jäkla Brakare Så det ekar i hela hallen liksom Och jag gick kanske i sjuan åttan. Så jävla jobbig Och Då tog jag i min egen värld och sådär Sen så började pappa packa ner och så, så tog han kassan och gick och så tog jag så här hans hand och höll den och så gick vi så här och så kollade jag upp. Så var det en annan gubbe. För det är så mycket jag gör som är så pinsam. Jag är väldigt klumpig och klantig och kan uppfattas som lite sådär små pinsar men jag försöker övertala folk att det är en del av min skärm Man är så jävla säker på sin sak och sen visar sig alltså inför en stor grupp och sen så har man helt jävla fel. Och det kan man ju ha, men man kan ju alltid ljuga. Men problemet är när det finns någon i sällskapet som fattar det jävla fel man har och pointerar det och hela så här fasaden bara ryker. Det det har hänt några gånger i alla fall. Nej, alltså jag kan verkligen inte komma på någonting. Jag tror inte jag men vad fan kan jag ha gjort som är pinsamt? Jag kan verkligen inte komma på någonting. Jag gör inte pinsamma grejer. Eller så ångrar jag ingenting. Så det blir aldrig pinsamt. Ett samtal som liksom ofta dyker upp när man sitter på släktmiddagar är ju vad man ska göra i framtiden. Och den frågan tror jag ställs allra flest gånger till studenter faktiskt. Så det gjorde även jag. Jag kollade vad de hade för framtidsplaner, vad de ville jobba med, hur de ville bo. Eller hur mina klasskompisar ville ha det när de blev lite äldre helt enkelt. Och om det var någonting jag lärde mig genom att prata om framtiden var att bara för att vi går i samma klass och bara för att vi Läsa journalistik och medieproduktion allihopa Så betyder inte det att vi har samma mål i livet För att det ser väldigt olika ut Något kreativt såhär, projekt inriktat Vad jag vill jobba med mm. Mm. Eh, Jag vill det typ i som <laughs> dröm i mina vännerboken nu. Men eh, jag vill eh, som jobba som journalist och skriva om träning Eller jag kanske inte Alltså just så här reporterjobb Och sånt här Är jag kan inte tänka, alltså jag tycker inte det är så kreativt ändå. Ja, jag skulle nog helst eh, jobba med radio. Mm. Mm. Kanske på Sveriges Radio. Alltså drömmen sen om man ska få familj och så.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 som en nominerad på Oscarskalan med en eh, film antingen dokumentär eller en spelfilm. jag, vill, alltså jag skulle vilja typ från programidéer och eh, kanske alltså någon programlederi det varit roligare alltså som litet steg till liksom, så här. Jag älskar att resa. Jag önskar nästan att jag var en sån människa som som ville resa på. Alltså vara på resan i fot. Jag skulle vilja ändra mitt liv åt det. Att äga ett land. På. Ja. Men det kommer jag aldrig ske. Det går ifrån att driva det heller. Du läser inte journalist. Jag vet. <laughs> alltså, som är, som är, nu är vi med här. Är... Att jag är lite ångest inför allting som händer nu i det här året så känner jag nog att förskolelärare hade inte varit så då? ändå. Uh, alltså bara bo jättestort och ha en massa djur och en svinstor gräsmatta med typ så här, gungställningar och så här, som bara är liksom gör vad fan ni vill typ. Alltså bara släppa ut hundar och barn och sånt och bara, alltså lev rövare typ. Uh, det är ju typ drömmen. Verkligen. Fast gärna med kanske kanske här okej okay, typ som det är lägenhet som man kan ha som man har lite gård också så man kan släppa ut hundar. <laughs> så man kan ha hundar där. Jag skulle gärna vilja släppa en bok som skulle nå ut till relativt många människor. Ingen bäst, eller kanske men en sån bok som återkommer bland en liten skala människor år efter år efter år. Bara, bara liksom stanna kanske alltså det kan vara att man skulle kunna stanna på istället ett, ett år, men jag skulle vilja kunna stanna på en liten strand i på Fijiöarna och öppna en liten snorkelbutik så att man precis klarar sig för dagen liksom. Ja men finns Det är ju något som alla säger, det hade ju, det hade ju varit trevligt komma in på Duxiens skolan och där. Fast det är väl också svårt. Söker säkert ändå tryggare tror jag kommer ändå göra det när är väl också om man har sitt ställe och jag vill jättegärna bilda familj och liksom skaffa sig en slags karriär vad det nu innebär programutvecklare på BBC eller någonting. Vad ska du göra sen? Ja. Det är ju frågan. Livsångesten bara väl rör mig den vid den fråga. Nej, men jag vet inte jag vill kanske åka till Barcelona. Ja, om jag, alltså i Sverige så är det ju Stockholm.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 Det Men du sa du teaterkritiker, hur du kunnat tänka dig som det då? Ja, absolut. Det är lite min andra drömkarriär. Sen är det ingen heltidssysselsättning, hur skulle det vara hade det vid sidan av sånt. Det är ju som alltså lant, att vara bonde, det är ju inte ett jobb, det är ju det är som det är ett sätt att leva liksom. Jag önskar att jag skulle vilja skita i allt och bara liksom, som sagt. Lever ett lite luffa liv hela mitt liv. Men det kommer jag aldrig att göra. Och det vill, jag. det vill man väl kanske inte å ena sidan heller. Men jag tror att jag vill flytta faktiskt. Från Sverige. Jaha. Vad vill du göra? Jag vet inte. Jag hoppas på jobb. Mm. Men det är väl... Mm. Alla. Mm. Jag kommer till den här punkten i programmet när jag ska sammanfatta allting lite snabbt och lätt. Men det är inte lätt, och det går inte snabbt. Jag har sovit hemma hos 36 personer i klassen, och att sammanfatta alla de intrycken som jag fick på en timme, det har varit nästan till omöjligt. Jag hade behövt minst lika lång tid bara för sammanfattning. Men jag kan i alla fall säga att jag har haft. Väldigt, väldigt roligt på den här resan. Och jag kommer sakna det jättemycket. Och jag hoppas att ni också kommer sakna det här att... ...höra Linnea flytta in en gång i veckan. Och jag hoppas att de som var med på den här resan också kommer... ...minnas tiden när jag flyttade in. Kanske med lite glädje. Men jag vill inte låta allt förkise när jag säger det här. Vilket är en väldigt stor risk. Men... Jag skulle vilja säga att stundtals så hade jag lite svårt att hitta. Där var du! Jag stod i fel där helt enkelt. Och jag hittade inte. Var hamnade du någonstans? Jag var där vid gula huset istället och stod mot esplanaden. Typ. Oh, Okej! Okay. Där var du. Var det dina du var i eller? Nej, det var bredvid. Okay. Hej! Hey! Hey! <laughs> <laughs> jag var den där nere, var borta. Och... Du, var, du var där också. Ah, ja, det var där. jag har aldrig varit Jag tror den här gatan slutade här. Hej! Gåa efteråt. Jag hittade rätt. Jag var väldigt nervös. Men även om jag hade lite svårt att hitta, så kom jag ut på ett stort, fantastiskt äventyr. Hur ska jag bete mig nu på den här spottbaren som jag... Aldrig har varit på tidigare. Ja, du ska skrika mycket. Har du sett att du fick storkäck? Ja. Jag har det. men det var ju ett halv, kommer du ihåg vad man gör. Ja. Alltså, men hur det kan vi... många koldalistudenter behövs det för att hända ni Det skit? Måste... Vi kan ju inte be om en till. Det blir lite pinsamt. Vi prövar så här. Nu ska vi se om vi kan ja. få någon slag till utan att det här passar allt för mycket. Mm. Vindskyddet som vi har. Eller ja, okej, du har... Kyste ihop Och när det här äventyret var över Så hittade jag hem Är detta nyckeln? Det är så mycket Varsågod Linnéa Här är ditt hem nu för Resten <laughs> av din utbildning Och det känns så bra Du anar inte Det känns bra va? Ja